Es dilluns, 4 de novembre, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que a casa nostra ja s'han detectat 8 nous de vespa asiàtica en aquest 2019 i hem de tenir en compte que va ser l'any passat quan se'n va detectar un per primera vegada. Ho hem comentat amb la ruta Palomeca i la Cap d'Ària de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Us pues recordarem que a partir de 3 quarts de 3 comença la desena edició del Cinemètic dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. En doctor Marqueta ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell per explicar-nos els detalls d'aquesta desena edició que se centra en la diversitat de gènere. La informació comarcal ens portarà a explicar l'actuació que tres Mossos d'Esquadra van fer el passat mes de juliol i que va acabar amb el, doncs, el salvament d'una jove que es volia precipitar per un pont de la C31. Us avançarem uns parell de fragments de l'entrevista que en Rafael Corbí mantindrà en Raül Coloma, exentrenador ja del Futbol Club palà després de tres partits sense conèixer la victòria. I tancarem aquest informatiu d'avui, com és habitual, amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pascual. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns 4 de novembre i ho farem posant la mirada en una espècie invasora que ja fa uns quants anys que tenim a Catalunya, però que a Palafrugell tot just l'any passat es va detectar doncs el primer niu d'aquesta espècie invasora, que no és cap altra que la vespa asiàtica. Com us dèiem, l'any passat se'n va detectar el primer niu a la nostra vila i avui doncs, ha passat la, per la sintonia de Ràdio Palafrugell a l'hora del peix fregit la cap capdària de Medi Ambient per eh, explicar-nos una miqueta més al voltant d'aquesta espècie invasora. Amb ella també hem comentat que la setmana passada es va retirar ...un niu de vespas asiàtica al carrer Núria. Tot això ens ho ha explicat la Ruth Palomeque... ...en aquesta càpsula de l'hora del peix fregit... ...que us oferim a continuació. Parlarem de vespes asiàtiques... ...i ho farem amb la capdària de, de Mediment... ...de l'Ajuntament de Palafrugell, la Ruth Palomeque. Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per venir fins als estudis de, de la ràdio... ...i explicar-nos, doncs, eh, això, la vespas vespa asiàtica. Se'n parla molt, a vegades se'n parla més, la tenim molt present però jo crec que encara hi ha molts dubtes i poder fins i tot mites que s'han creat al torn de, de la vespa asiàtica eh, si et sembla comencem eh, cronològicament no? o comencem pel principi eh, una vespa asiàtica per tant no és autòctona d'aquí com va arribar aquesta espècie cap a casa nostra? Bueno, aquesta espècie va arribar es diu a Europa l'any 2004 mm -hmm. eh, a través del port de Bordeus i llavors des d'aquí doncs, va iniciar una expansió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 El, el, el, bueno, o sigui, reproteix el que ha estat passant en altres ter territoris Ahà, com veiem, doncs clar l'any passat es detecta el primer àrea ja n'heu detectat nou de, de News per tant... Eh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 de cop ivolta doncs, aquesta explosió mm -hmm. com que quan parlem d'espècies invasores sempre expliquem doncs quins efectes no té per per al nostre ecosistema doncs també anar per aquí què passa quins efectes té sobre la, la nostra fauna sobre la nostra flora doncs, aquesta aquesta espècie bé la, la, la vespa asiàtica és la vespa velutina nigritòrax i eh, té un cicle de vida que en eh,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 també són molt voluminosos. Quina, com actueu des de l'Ajuntament? No sé si hi ha un protocol establert. Ens pots explicar una miqueta i què ha de fer la gent, també, si, sí. si en veu algun. Bé, per, per explicar això, explico primer el que seria breument el cicle biològic d'aquest uh -huh. insecte, per entendre bé. La, la vespa asiàtica, a partir del mes de març, fins al mes de març està hivernant. Des de desembre fins a març està hivernant. Uh -huh. I estem parlant que hi ha les, les reines. Llavors, les reines surten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 que tingui la informació de que allà a la vora hi ha un hiu que en aquella distància passant per aquell camí on te troben el cartell no estan en risc sí. però òbviament s'han de prendre les precaucions doncs, de no fer no xutar pilotes, si van sí. amb animals doncs, que no, els animals no vagin a pujar-se a pujar, a, sí, no? a, a pujar que, a un arbre. que vagin precoç la gent que... i ja està, i és simplement això, i llavors què passa doncs bueno, aquests nius eh, ara d'aquí doncs, poc al mes de novembre ja aniran quedant buits les, les obreres moren mm -hmm. i els nius queden buits, per tant eh, algú que ara doncs, per Nadal, al desembre o el gener vegi una, una bola a dalt d'un arbre, un, pot ser un niu de vespa asiàtica però segurament estarà buit per tant aquest niu estarà buit i l'any que ve seguirà buit mm -hmm. I en aquest cas, eh, ara tu deies que o si sigui, no hi ha perill per a, la, per a la gent perquè està en una zona a prou apartada i tot no, no, no l'acabeu trient eh, Podria la gent es preguntar però carai, si és una espècie invasora i doncs, té efecte sobre eh, una espècie com és eh, la la vella de la mel no? i tota la importància, no? que, que tota la feina que fan la, aquest tipus d'abelles per què no s'acaba trient igualment? Eh, no, eh, o sigui... Mm. Com es lluita contra aquesta espècie invasora? Ara ja és massa tard i, per tant, eh, no, no val la pena triure aquests rus perquè potser l'any que ve en faran un, un altre lloc? Clar, eh, això és, una pregunta, és la pregunta del millor, no? <laughs> amb, tot, amb totes les invasions biològiques passa el mateix. Eh, hi ha un, un punt que és, jo crec que és de, de, de capacitat de capacitat de les administracions. Mm -hmm. uh, clar Nosaltres veiem una, una part dels nius que hi ha, que són a les zones més, més freqüentades, però clar l'extensió de bosc que hi ha a Catalunya, que hi ha a Palafrugell, zones on no hi passa mai ningú, uh, això no, no ho pot controlar ningú. I, i si s'haguessin de treure tots els nius que es troben, no, no es donaria l'abast. És una mica la, la pauta que ha anat passant amb tot, que ha anat passant amb el morrot de les palmeres, amb el mosquit tigre. Mm -hmm. Hi ha un moment d'identificació que hi una espècie invasora, dius, bueno, ens hem de preparar, hem de eh, dissenyar algunes eines per defensar, eh, diguem-ne, els valors més, més, més vulnerables, no? en aquest cas, doncs, bueno, l'agricultura, al voltant de, dels, dels ruts d'abelles de, de, de la mel, o, o la seguretat de les persones, doncs aquí sí que si destinen recursos. Eh, és inabastable, és inabastable, llavors, és una mica veure bueno, veure l'evolució, doncs, si sortiran prededors naturals, i si, Uh, com com evolucionar això? Però... Eh, ho preguntava també a Rut perquè ara fa unes setmanes a través de les xarxes socials, que la gent parla de tot, doncs també eh, hi, hi havia una fotografia d'un rus, que no me'n recordo on, eh? I, i es preguntava perquè no el traien. No? I una de les causes era aquesta, no? perquè estava en una zona eh, apartada eh, i per tant doncs, no calia eh, treure'l, com tu deies, o en aquest cas no era necessari destinar-hi els recursos pel, pel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 mos cosa canonades.. No? Ser el cas, a vegades s'han doncs, de, de fer aquestes actuacions. i nosaltres doncs, avui estem explicant quin és el protocol que se segueix. Ara donc que ja es comença a tenir més coneixement, també és important no? que en aquest cas,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 No, no us poseu les mans al cap. Intenteu, en tot cas, si podeu doncs, detectar d'on bé i si hi ha un rusc a prop, doncs, en aquest cas sí, feu una fotografia i després doncs, uh, uh, us posarà en contacte amb l'Ajuntament per tal de, de, de poder doncs, que ells qualifiquin en aquest cas quin uh, risc hi ha per a les persones i també per a, a l'agricultura uh, en torn aquest, aquest rusc. Doncs, uh, Ruth, crec que ho hem repasat tot, així que només queda...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 i el telèfon, bueno, mateix el general de l'Ajuntament, el 972-613100. Uh -huh. Perfecte. Moltes aquest... gràcies a vosaltres. Doncs amb aquestes dues uh, vies de contacte, ja sabeu com us podeu doncs, dirigir a l'Ajuntament. Una conversa que hem mantingut amb la Ruth, com dèiem, a l'hora del peix fregit i una conversa doncs, que podeu recuperar de forma íntegra a través de la nostra pàgina web, a I una de les informacions que us hem ofert aquest matí ha estat doncs, l'entrevista que us hem ofert amb el doctor José Manuel Marqueta, ginecòleg i director de la Unitat d'Infància i Dona dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, i és que aquest matí hem comentat amb ell la desena edició del cinema ètic que organitza el Comitè d'Ètica del CIBE. Enguany es tractarà el tema de la identitat de gènere amb una activitat anomenada diversitat de gènere, què en sabem? Una reflexió sobre la identitat sentida. Aquesta nova edició de Cinemètic començarà a tres quarts de tres i l'obertura de la desena edició anirà a càrrec del protagonista de l'Hora del Peix d'avui que ha estat, com deiem el doctor José Manuel Marqueta. El director de la unitat d'infància i dona del ciB ha explicat que en un primer moment va sorgir la idea de posar el focus sobre la transexualitat No obstant això, finalment van decidir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 és poc conegut per a, per a la gent i d'això és del que volem parlar. I un cop fet aquesta obertura, a continuació, a les 3 en punt es projectarà el documental Vida en Trans, realitzat pel programa Cròniques de Ràdio Televisió Espanyola. Un treball que posa la mirada en l'experiència personal de diferents persones i el canvi que els ha suposat el pas d'afirmar la seva identitat transexual. Posteriorment, a la projecció, es realitzarà una taula de debat que comptarà amb la presència de la doctora Rosa Almirall, la senyora Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, i la senyora Anna Valenzuela, una, un representant de la Fundació Crisalis. El doctor Marqueta ens dona més detalls de qui són aquestes tres protagonistes. Eh, en la mesa estarà la, la Rosa Almirall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 i volen fer el trànsit, doncs les fan un acompanyament emocional, psicològic, i després, quan arriba el moment, les fan l'acompanyament hormonal que necessiten. I també vindran membres d'aquesta associació per explicar-nos la seva realitat. D'altra banda, malgrat aquesta taula rodona, doncs es vol destacar que la gent que hi assisteixi hi participi. A més d'assistir a aquest acte, doncs, també es valorarà positivament les preguntes dels assistents. José Manuel Marqueta també avançava en aquesta sintonia, que entre el públic i hi haurà persones que explicaran les seves vivències. Que la gent que vingui a la jornada pregunte i faci comentaris, eh, demani coses perquè els professionals puguin respondre a les inquietuds, a les ignoràncies i a tot això. I a més a més, entre el públic tindrem persones amb diversitat de gènere que en un moment donat ens contaran la seva experiència. Com us hem explicat, aquesta serà la desena edició que se celebra aquest cinema ètic. Durant els diversos anys s'han tractat diferents temes delicats, com l'amor, el maltractament a la gent gran o l'avortament. Al final, com destaca el doctor Marqueta en aquesta sintonia, l'objectiu és posar sobre la taula temàtiques sobre les quals encara hi ha teobús. A més a més, aquest tipus d'activitats ajuda a desmitificar falses creences, així des dels serveis de salut integrats a Baix Empordà, s'anima a tothom a participar d'aquesta edició d'enguany. L'activitat clourà amb unes paraules de la presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial del CIBE, la doctora Carme Sabrià. Així doncs, Avui, a partir de tres quarts de tres, diversitat de gènere, què en sabem? Una reflexió sobre la identitat sentida. En aquest informatiu us hem ofert un parell de fragments de la conversa que hem mantingut amb el doctor José Manuel Marqueta. Si voleu recuperar l'entrevista íntegra, doncs ho podeu fer a través de radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns i la tercera de les informacions ens portarà a parlar d'una notícia d'àmbit comarcal, una informació que han tret a la llum els, els companys del diari de Girona aquest passat cap de setmana i on doncs, es posa la mirada en els tres Mossos de Trànsit que van salvar la vida d'una jove que es volia llançar des d'un pont de la C31 al seu pas per Castell Platja d'Aro. La rapidesa dels policies va evitar que la noia es llencés al buit. Aquests tres Mossos d'esquadra, en David, la Montse i en Manel, el caporal i els dos agents del sector de Sant Feliu de Guixols que van fer l'actuació, van veure la menor fora de la tanca de producció del pont quan feien un patrullatge preventiu. En aquesta publicació el diari de Girona a la companya Eva Batlla doncs expliquen que mai oblidaran la gesta d'haver salvat la vida a una jove. Aquesta intervenció us hem d'explicar que es remunta al capvespre del 25 de juliol quan una patrulla de trànsit dels Mossos d'Esquadra de l'àrea de Sant Feliu de Guixols feia tasques preventives per la carretera C31. Circulaven en sentit Palamós quan a l'altura de el punt quilomètric 313 a prop del pont que creua aquesta autovia, van veure una noia enfilada a l'estructura fora de la tanca de protecció amb la clara intenció de saltar al el buit. Els Mossos de Trànsit, que formaven part de la patrulla, el caporal David i els agents Montse i Manel, en veure aquesta situació d'al risc, de seguida van fer la volta per agafar la primera sortida i arribar fins a dalt del pont. Els agents van activar els llums i la sirena per tal de poder arribar fins al lloc on hi havia l'emergència i els van treure quan s'aprovaven a la jove per l'accés del pont per tal de no crear-li una situació de més estrès, tensió o espantar-la i evitar, sobretot, que salters assenyalen des del cos. Un cop al lloc els agents van veure que era una noia molt jove, una menor d'edat d'uns 15 anys, que estava fora de la tanca de protecció del pont i que mirava constantment avall amb els braços oberts sobre, sobre la brana metàl·lica amb la clara intenció de voler saltar. Els va explicar que volia acabar amb tot i no molestar ningú i que per això es volia treure la vida. Els tres Mossos es van acostar fins a la jove i els policies van intentar mitjançar i convèncer-la que no havia de precipitar-se pel pont. El caporal David li va preguntar com es deia amb la intenció de distreure-la i mentre això succeïa, la Manel i la Montse es van col·locar al darrere i al costat de la jove. Aleshores, de manera coordinada, la van agafar ràpidament pel cos i pels braços, la van poder alçar i la van treure per sobre la tanca de protecció del pont. Així li van salvar la vida. Els agents van activar els serveis mèdics que van portar la noia fins a un centre hospitalari. seguim en aquest informatiu, ara tornem cap a casa nostra i posem la mirada en un dels temes que obrirà els esports del punt, que arribaran a continuació d'aquest informatiu d'avui dilluns, i és que eh, avui al matí hem conegut la notícia que Raül Colomà ha deixat de ser entrenador del futbol club Palafrugell després de tres eh, resultats negatius sense eh, doncs veure la victòria ha arribat aquesta decisió que ha agafat a molts per sorpresa, també eh, nosaltres inclosos i doncs en Raül Coloma ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell aquesta entrevista la podreu escoltar íntegrament, com dèiem a continuació d'aquest informatiu, però Ara us avancem alguns dels fragments que ens ha deixat el ja exentrenador Palafrugelleng. En aquest sentit, us destaquem que Raul Coloma ens ha explicat que el dijous passat el president li va comunicar que fos quin fos el resultat d'aquest cap de setmana, tenia garantida la continuïtat. Bueno, el punt que em fa més mal és que dijous fem una reunió i se'm diu que guanyo o perdi continuo, passi el que passi,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 futbolístic més enllà d'un canvi de resultat. Un ex entrenador de Palafrogellenc doncs, que s'ha mostrat resignat amb la decisió presa per la Junta, així però entén que es prioritzen els resultats per sobre del bon joc. Un bon joc que, segons Raül Coloma, l'equip sí que estava practicant. A més a més, també destaca que la decisió va sorprendre el vestuari que no s'esperava el seu cessament. Bé, bueno, no esperar-m'ho no es podia dir així. La realitat és es que tot i fer un bon futbol, els resultats s'acompanyen i, i és molt clar que el que es prioritza per sobre de tot és el resultat i doncs, bueno, això és el que jo ho faig públic per als jugadors i, i bueno, molts no en tenien, evidentment, ni idea i levantar de la Tshe Messengers i els refereixo molt clar. Doncs com deiem, us hem avançat aquests dos fragments d'aquesta entrevista que podreu escoltar un cop s'acabi aquest uh, informatiu al programa Esports al Punt amb en Rafael Corbí. també podeu recuperar aquesta uh, entrevista amb el Janks entrenador Blanquinegra a través de radiopalafrugell.cat. I arribem al final d'aquest informatiu i ho farem doncs, posant la mirada sobre la meteorologia, sobre el cel, i és que doncs, després d'un cap de setmana amb alguns petits arroixats i també amb un vent que ha fet una miqueta la guitza, arriba la primera setmana del mes de novembre i ens posem en contacte amb l'Observatori de l'Estertit per saber què ens depararan aquests primers dies d'aquest penúltim mes de l'any. Saludem en Josep Pasqual, bon dia. Hola, Bon dia.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 i ens arriben doncs, cada vegada una mica més freds, per tant, al llarg de la setmana serà el que no notarem més, doncs aquests, aquestes temperatures cada cop una mica més baixes, res anormal per a aquestes dates, i aquest cel molt canviant i possibilitat d'algun plox feble en general vents fluixos i, eh, doncs, eh, eh,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 Doncs amb la previsió meteorològica tanquem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell el primer de la setmana, també el primer del mes de novembre, avui 4 dilluns 4 i nosaltres, com us deiem anteriorment us deixem ara amb els esports al punt, amb en Rafael Corbí amb tota l'actualitat informativa al voltant del món esportiu i amb aquesta notícia doncs, destacada que coneixíem avui al matí, amb aquesta destitució amb aquest cessament de Raül Coloma com a entrenador del futbol Club Palafrugell. Nosaltres ens retrobem demà, però us recordem que si voleu estar informats de tot el que passa a la nostra vila, no perdeu de vista radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres.